Dit is zondag aand en het is weer skyns na 7 uur En jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA En ons webwerf van Net Radio SA vind jy by www.netradiosa.co.za Kom bezoek asseblief die webwerf dan maak jy sommer vriende met die webwerf. Kiek, as die mens nou deelgeword het van een radio, en een radiostasie, dan is nou maar een specifieke uitzending, een specifieke program, dan is dit so dat die mens ons nou bykie van nader, wat jy wil kennis maak. En die enigste manier om dit rechtig te doen, is om op die webwerf te gaan rondblaai. Kiek, kiek. Wat is alles daar aangebring Al die informatie rondom die radio self Maar ook die omroepers en ook verskillende programme En dan ons archief, podcast of potgooi Daarin kan jy gaan luister na al die verskillende programme Enige programme wat in die verderde uitgesaai is Wat ek gewoon ek doen, is net nadat ek uitgesaai het, gesaad, dan plaas ek hier die program by die archief, so dat jy dit daar by die archief kan gaan kry en daarna gaan luister aan die mense uitnooi, so as jy vir iemand daarvan wil vertel, dan gee vir hulle mannet weer eenvoudig die webwerf www.netradiosa.co.za mys my seker maak dat jy nou die rechte naam gee www.netradiosa.co.za en vir hulle sê hoe die goedkies werk om daar te kyk na die archief potgooi podcast en as o mens vanuit die webwerf verluister dan Kijk een mens maar net aan die radio, -kie. daar is so een icoon, icon van die radio en dan het een speelknopje en dan druk je dit maar net. En dan wacht je so n bykie en hier luister jy. Luister jy na die radio. So jy is nou hier by die rechte plek. Jy luister na Dr. Tine Eilers wat uitsa hier uit Airene, stad van Vrede, Pretoria in Zuid-Afrika. En jy is nou baie welkom hoor, jy is baie, baie, baie welkom of jy nou hier in Zuid-Afrika aangeskakel is in een van ons stede en dorpe of plaase en of jy in die buitenland na ons luister, jy is baie, baie, baie, baie welkom. En gewone groet ek in so paar tale, ek sê so maar vanavond kyk wat sê ek doen, sê so maar wees is in die gewone Russische priviet, as jy iemand baie goed ken, sê priviet soos ons Boetie Pieter Erasmus daarboe in Saratof Rusland bly, maar hier in Zuid-Afrika geboore is en groot geword het maar nou al vir baie jare daar in die buitenland so as jy hom nou goed ken dan sê van priviet as mens nou meer formeel groot in die Russische taal dan sê mens Drafoetja En ander taal, kom ons in die Duitse taal, Goeden abend en in die Hebraus, iemand ken in die Hebraus, is mys daar in Israel kom, en je groet iemand daar, dan kan jy maar baie makkelijk vir iemand net sê, Shalom, Shalom teken vrede, amal weet dit. Daar is ander maniere om te groet, net soos wat daar ander methodes ook is, verskillende uitdrukkings in die Arabische taal, So is dit ook, as wees nou in Israel is en jy sê nou maar sit in, in, die, in die restaurant of in die hotel in die restaurant en is nou ontbijt, is nou ochend dan sou die manier wees wat allemaal van weet en die meeste mense dan ook gebruik is om te sê goeiemorgen, nou goeiemorgen in Hebrews is bokker tof, bokker tof en jy moet net virzichtig weer baie, baie virzichtig, want ons het ons in die Afrikaans, iets wat baie so klink, dan is daar nou nie, een thee by die tof, nee, bokker tof, so mens moet nou nie die die thee uitlaat nie, dis goeie moore, bokker tof, en as een mens goeie naan, dan is het nou net weer, die aand wat Leila is, en dan tof, Leila tof, Leila tof, goeie naam. Maar die meeste van die tyd sê mense maar net, sê maar net, sê shalom. Uh, Je weet soos wat ons ook maar net altyd sê, hallo. in in Griek sê mense kalimera, kalimera, letterlik dit nou so vertaal, en sê ek sê dag, nee, ek sê dag, kalimera. En dan daar in ons mense sy land, in Arabiese land, soos in Dubai byvoorbeeld, of enige van die ander Arabiese lande nou daar is my ook maar streeks dialecte en mens so, so kon groet en sê salam alikum in een bepaalde gebied maar in baie ander gebiede het hulle nou ander maniere van groet en ons wil nou nie daar oor Argumenteer die mense wat al blij sal jou beter kan leer. Want hulle woorde deeldag en aldag. Ons wat het uit die boek uitbestudeer, uh, maak soms maar bykie foute. <coughs> Vooral by die uitspraak van die verskillende woorde. So, hoe dit ook al sy, Dit is dan nou in die Arabiese taal En ons het nou verskye andertale gebruik En ons sê nou maar in Afrikaans, goeie naand En die Engels sê ons good evening So ek hoop jy voel nou sommer baie lekker gegroet En jy voel sommer thuis En ek wens dat jy die tyd sal uitkoop As jy na nou my luister, so dit baie goed wees omdat ek my eie denken ken en my eie denkpatroon en hoe ek werk vanuit die bepaalde paradigma en alles daaruit afleid. Moet die mens maar die tyd uitkoop, want ek saai uit op een maandag elke dag, van maandag tot zondag, en op 'n maandag is het 7 uur 19 uur, bedinsdag is het weer 19 uur, bewoensdag 19 uur, Maar op die donderdag is ons bezig met een bykie praktische meditasie, praktische bybelse meditasie, om nou nie dink aan oosterse meditasie nie. Meditasie is een bybelse woord, To meditate on a day mediteer, meditasie, soos wat die heren dit aan Joshua oorgedraad. En dan op een vrijdag weer 19 uur, en op een saaderdag, gewoonlik is dit 19.30, wat is dit 7.30, omdat daar iemand is wat net voor my dan, Corrie Slabbert, wat gewoonlik oor die sterre praat, uh, sy saai uit van dan uh, 6.30 tot 7.30, en dan neem ek 7.30 by haar oor op een saaderdag, en op sondag is dit weer 19 uur, die selde tyd, maar daar is ook in die ochtend 10 uur is daar een ere dienst een ekerk, ekerk sta maar net vir elektronise kerk, dis maar soos een gedood, gewone ander kerk daar is selfs kerkklokke wat lui om die dienst net vooruit nou begin aan te kondig, jy weet ons dit is maar altyd maar so gewees in die oudaar die kerkklokke geluie om mense na die kerk toe te roep, die eerste geluie en die tweede geluie en die derde geluie en so meer en na die derde geluie dan begin die orrel te speel so. dan is daar orrel muziek waar jy vir so oomblikje kan net luister net om in die rechte stemming te kom en daarna volgens maar die liturgische orde van die eerddienst. maar wat is maar soos enige kerk dus en ons het vir ochend ook nachtmal bedien, nou sê die ding hoe doen mens dit wel, my makkelijk mens volg my net Jesus' woorde wat hy die brood geneem het en die wijn en het uitgedeel het en gesê hom nou drink, nou dit doen, jy het maar nie so my, bring het so myself, daar is nie voorskrift dat iemand dit nou vir jou moet gee nie In die Rooms kerk, die Rooms-Katholieke kerk werkt dit nou so bykie Anders, voorskriftelik, miskien so dit interessant vind as jy dit nou nie weet nie, dat hulle glo in een bepaalde leerstelling rondom die nachtmaal dan, wat ons noem transubstantiasie, transubstantiasie, die transubstantiasie leer van die Rooms-Katholieke kerk, afgeleid van een Jezus woorde in Johannes 6, Waar hy gesê het, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy geen leven in jy self nie En die Roomsche kerk neem dit dan precies so op En sê dat die brood word Jezus' lichaam en die wijn word sy bloed <coughs> So, omdat hulle dit nou so glo Vind dit eindelijk plaas in die hand van die priester Wat nou die stikkie broekie, jy weet pas, jy het miskien al in een vliek gesien, of tv, nieuws, wanneer daar een mis uitgesaai word, dat die priester na nou die broekie vat, en dan kom se staan mense, hulle so half knielend voor die priester, maak jy jou mond op, steek jou tong so half pad uit, en dan sit hy die broekie op jou tong. As die rede daarvoor is, dit gaan oor die geloof van transubstantiasie, dat daar die broekie dan, die oomlik as hy die priesterse hand verlaat, daar op jou tong, dan verander dit in die lichaam van Christus, dan word dit sy vlees, word sy DNA. <coughs> en net so met die wijn dan, So, hoekom moet die priester nou vir jou die broekie op jou tong sit, dat jy dit nou net afslik? Wel, dit gaan oor die vrees, dat die broekie dalk op die grond kan val. En die priester gaan nou nie die fout maak nie, want hy is te oplettend en hy is juist aandachtig oortuig dat hy dit nie mag laat val nie, moet laat val nie, so, dit is ook om dit dan so gebeur, want as jy dalk nou die broeike so neep, jy is nou nie helemaal so verzichtig, soos hy nou nie, en die broeike val nou daar op die grond, dan val Jezus' lichaam daar op die grond, en dit is nou dan, onethies, en dit is skandalig, skandalig, en, het ook al daarmee gepaard gaan, So ek jy het ietsie geleer, sommer net so in die voorbij gaan, maar dit is ook nie sommer net in die voorbij gaan die mense, die mense moet maar baie diep gaan self nadink, want uiteindelik is dit net jy wat voor die Heere gaan staan eendag, niemand gaan saam met jou staan nie, jou ma of jou pa gaan nie daar saam met jou staan, jou hand vas hou nie, Jou kant gaan ook nie daar kan staan nie, jy gaan alleen daar staan. En daar gaan nie engele wees om jou hand vast te hou nie, hulle sy so jou heel waarskynig nie daar tot by die troon neem. Maar daar moet mens maar self rekenskap gee. En so het Paulus dit vir ons baie duidelik gestel, ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn so ons verantwoording kan doen daar vir alles wat ons in die lichaam gedoen het. Bitter min mens, hoe weet daarvan, maar net doodgewoon omdat hulle dit nie geleer word nie, of dat hulle self die bybel nie bestudeer nie, maar ongelukkig, jy weet, die kerk van uit die roomse kerk al, is die bybel eindelijk uit mense's handig geneem. En jy sal nou weet, dat die roomse bybel is in Latijn, geskryf en so bly hy in die Latijn en die gewone mense ken die Latijn nie en almal daar by die Vatikaanstad hulle die hele lot van hulle praat Latijn so, dan is die Bijbel eindelijk maar bykie ontoeganklik behalwe as jy dan nou self a bykie Latijn geleer het Ek kan onthou, ons op school was toe moes ons daar van standaard 6 af in de harde jare was dit nou standaard 6, vandag is dit nou graad 8, moes ons boom behalwe Afrikaanse Engelsmusee ook nog drie ander tale geneem het, wat ons toen nou maar geneem het, omdat dit het nou die kese gehad nie, was Duits en Latijn en Noord-Sotoe, So daar was daarom een geleendheid om so'n effense Latijn te leer vir een jaar en as jy dan verder so wou aangaan, dan kon jy die vak gekies het. En daarom, dan as jy bykie Latijn geneem het, dan sal jy seker so hier en daar iets in die vulgaat, die Latijnse Bijbel kan lees. Ek kan onthou daar in standaard 6 nog het ons die onse vader geleer nou ek kan om nie meer helemaal onthou die kop uit nie maar kan sêke een of twee van die van die versies onthou daar is baie van die goed mens is jy jonkers dan het jou brein moos vermoe om soos een spons alles in te drink so ek kan nog onthou pater, noster, kweies en kailies, sanctifique toernomen toe oom Dis nou maar die gedeelte daar, Onze Vader wat in die hemel is, Laat die naam geheilig word. So jy, jy kan een bykie inzaak kry, Maar nou ja, al die ander tale waarin die Bijbel oorspronkelijk geskryf is, In Grieks en Hebreeus, Is een bykie meer ingewikkeld, moeilik, En is eindelijk maar toegankelijk vir, wat belangstel in die oorspronklike tale goed dit dan nou daar gelaar het was maar, nou maar net om een bykie te groot en net vanader by bykie weer kennis te maken en te sê ons saai reg oor die wereld uit en jy kan mense maar uitnooi ons praat nou net Afrikaans op die oomlik so later bykie tweetalig uh, die program aanbied, verherhal maar dit wat jy in Afrikaans sê verherhal dit so bykie in die Engelse taal Maar op die oomlik is dit nou Afrikaans En hoop ek dat jy nou rustig jouself bevind En rustig sit En ek hoop jy is in so posiesie dat jy Dalk, een bykie kan achter oor sit en leedalk Om te ontspan En vir die rede het ons die praktische meditasie op het honderdagavond 39, net om bykie vir jou te leer, hoe een mens ontspan en mediteer. En ek glo dit sal jou help, dit word bykie makkeliker as een mens dit so oefen, soos enige disipline wat my moeilik is in die begin. Maar goed, vanavond, wil ek met jou praat oor die feit, dat die woord vlees geword het ons het nou nou net verwees na die roomse kerk wat nou sê die broekie daar in die hand van die priester word nou Jezus uh, sy vlees of sy vlees die Griekse woord is maar net sarks beteken vlees en dan bloed wat vanuit die wijn dan vir ons verander nou wat glo ons self hier Soms is een mens iemand so konfronteer oor iets as dit, dan hem en haar mens, maar bykie, ek dink ek het hier op die kletskamer gevra, dat die bieke met nadink oor, hoekom het Jezus, alhoewel uit die vrou gebore is, geen sonde by Maria geërf nie? Wanneer jy al daar aan gedink het. Nou maar denk maar so bykie daar oor, denk bykie oor de vraag, de harde specifieke vraag, hoekom het Jezus, alhoewel hy uit die vrou is, uit Maria, wat die doodgewone joodse vrou was, die joodse joden, geen sonde by Maria geërf nie, want dit is moes waar ons ons sonde vandaan kry, ons het het geërf. Sonde het een mens die wereld ingekom en so het na alle mense toe deurgegaan. Maar hoekom is dit daar waar Jezus nie die geval nie? Helewel hy uit een vrou gebore is, het hy geen sonde geërf nie. Soos in niks. En hoe verklaar die mens dit dan nou? Terwijl jy nou soeieke daan denk, noem ek nou vir jou die feit dat ons hier by die radio probeer om by al die verskillende nazies Uit te kom, soos wat Jezus dit vir ons vraagt, gaan die hele wereld in verkondig die evangelie aan alle nasies en doop hulle en lerel om alles te onderhoud wat ek julle geleer het en ons wil dit graag doen en ek wil jou graag oortuig dat jy ook daarvan oortuig sal wees dat ons die woord aan alle nasies moet verkondig aan alle nasies moet ons die woord verkondig wat een wonderlijke voorrecht sou dit nie vir jou wees om ek aandeel daar aan te heen, en begin met die aandeel is om hierdie webadrefs aan jou kontakte oor te draa, om hulle piekie te verduidelik, geef hulle net die achtergrond informatie en so meer, een spoor hulle so bykie aan, en as dit vir jou iets beteken, en kyk, as dit nie vir jou iets beteken, en jy gaan jy ook nou nie iemand anders kan oortuig, nie, maar as dit nou vir jyself iets beteken, dan is dit makkelijk, om dit oor te dra en vir iemand anders te sê, maar man dis wat ek daar uitput ek het nou vanavond geleer hoekom het Jezus geen sonde erf by sy moeder Maria niet, want sy was het vrou, sy was het doodgewone vrou en hoekom het hy dan nou nie sonde erf by haar nie, want hy is hy was haar baba, hy is uit haar geboore hy het aan haar gedrink so dink een bykie dat daar terwyl ons luister hier na jou behar wat vir ons syng, alle volke klap je hande, nee, want alle volke moet eindelijk hande klap en die enigste rede ook om een mens kan hande klap is oor God en sy briljante reddingsplan wat hy vir die wereld het en wat ons die voorrecht het om aan deel te om dit te verkondig maak die saak, wat er mense daar is, en wat die godsdienst hulle het nie, dit is nie die rechte godsdienst, as dit nie die christelike godsdienst is nie, want daar is net een naam, wat dier die mens gered kan word, en dit is Jezus Christus.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 Gaan in z'n tempel en hy roep ons allemaal is Skaars, juichen, voringsblaas, ons allemaal roep z'n naam. Zin en zin en zin aans aam en loof en prijs, z'n grote naam. Want hy is koning eeuwig en die hemel en op aarde. Zin en zin en zin aans aam en loof en prijs, z'n die hemel koningskink ons z'n genade. Al jylle volke klap, handen hande, juifel eer van God. Hey! Geef jylle stem en roem sy naam elke stad op aarde. zijn is sing en sing dan samen en loof en prijs sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan samen en loof en prijs sy grote naam. Want die hemel koning zijn ons sy genade. Hey! Ja, ek herinner jou dat jy ingeskakel is hierby netradio sa, netradio sa, wat jy vind by www.netradio sa.co.za En luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene, stad van Vrede in Pretoria, hier in die Centurion omgewing van Pretoria in Suid-Afrika. En jy is baie welkom oor. Van waar jy ook al mag inskakel Nou ons het gevra Oor waarom Jezus nie sonde gehad het Nu kom is hy gebore uit die doodgewone vrou Maria En het hy nou nie by haar sonde geërf nie Want so die skrif sê dan vir ons Door een mens het die sonde in die wereld in gekom, En so het die sonde na alke ander mens in die dood Na elke mens doorgedrong En het is vir ons duidelijk dat ons dit ontvang het by ons geboorte Ons luister hier, ek gaan net gau vir jou lees hier in Psalm 51 Waar David bezig is met sy boete doening <coughs> Svij wees my genadig o God na u goedertieren, hy delg my oortredinge uit Na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemaal van my ongerechtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd door voor my. Toen u alleen het ek gesondig en gedoen wat keert is in die oog, so dat u rechtverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou en dan sy verduideliking oor die sonde, sê, kyk, in ongerechtigheid is ek gebore. En daar die gedeelte daarvan, kan een mens ook naslaan, in Romeine 5 vers 12, in die VCS 2 vers 3, in ongerechtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Jy sê, dit die erf, Sonde Net so kom ek en jy Allemaal sondas is Die oomblik as jy hier op hierdie aarde gebore is uit die vrou Dan is jy in sonde ontvang en gebore Dan het jy daar die sondige geneigtheid In jou So dat Jezus Paulus sê, die goeie goed wat ek wil doen, doen ek nie, die slechte goed wat ek nie wil doen nie, die doen ek juis. So nou daar die vraag wat ek nou vir jou gevraag het, en ek is oortuig daarvan die, die vraag jou somme julle mal tot stilstand geroep het, en dat jy dalk nou al somme baie diep daar oor probeer dink. En is goed, het is een beetje dank daarover, want het is goed dat die mens oor jou self sit en wonder, en ook oor Jezus, want sommige mense mag dat so'n soort vraag vir jou vraag. As Jezus dan een mens was, en uit die mens gebore is, ook omdat hy dan nou nie sonde gehad nie, Nou, heel eerstens wil ek Johannes' evangelie aan jou voorhou dat ons net een beetje hier op diezelfde bladseid kan beweeg. Johannes begin sy evangelie soos dit omtrent in Genesis staan. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God hy was in die begin by God alle dinge het dier ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie dit is nou die woord nie? Griek staan dan Logos een NRG 1 Logos nou daar is verskye maniere om die woord Logos Logos en die Grieks dan in Afrikaans of in een ander taal te vertaal maar die makkelijkste en die meest voor die hand liggende is om dit met woord te vertaal sommige mense wil dit nie vertaal nie, hulle sê nie Logos is een Griekse begrip en die mens moet dit eindelijk net so los net so amper soos Godse naam wat ons in die Hebreeuwse taal het as jhvh, wat die mense kan uitspreek nie, want as daar nou nie vokale is nie, hoe spreek die mense dan nou woord uit? Hoe spreek jy jh en w uit? Die kan dat moes nie uitspreek he. Net soos in die Hebreeuwse, daar is nie vokale in daar die letters nie, al is net consonante, Maar ons mense is beteken verskrikkelijk voortvarend en dan doen ons allerhande goed soos om vokale daar te sitte en dis wat baie geleerdes nou gedoen het al en kry ons woorde soos Jawe en Jehova wat mense dan uit daar die vier consonante uit, uit aflei en sê, wel hulle dink dis die consonante wat daar behoor te wees Maar as jy by jy jood kom en jy in sy synnagoge of waar ook al, dan as die bybel opmaken, dan as jy sien daar die woord het nie vokale nie, en hulle probeer hom ook nie eens uitspreek nie. As hulle by die woord kom, dan sê hulle Hashem, wat betekent die naam. So hulle probeer nie dit uit te nie. En as ons nou as christene in hulle teenwoordigheid sou staan met die Hebraose tekst, en ons spreek nou daar die woord daar uit dan sal hulle sommer net uitloop en jy weet hulle oorre maak want hulle weet ons dit ons weet nie, eindelijk nie nou probeer mys goed doen wat jy niks van weet nie maar goed, dit is nou nie een refleksie op ander geleerdes nie hulle het hulle redes hoe kom hulle seker goed doen ek sê maar vir jou wat ek weet So aan die begin was die woord en nou sien ons in die 14 veertiende vers, sê Johannes en die woord, weet Logos, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlijkheid aanskouwe, heerlijkheid soos van die enige geboorene wat van die vader kom volgen haar en waarheid. Dis die geboorte van Jezus, die vleeswording van die woord. En die woord is God So dis die vleeswording van God Of die sigbaar wording van God Maar nogthans het het dier Een vrou plaasgevind Maria Wat zwanger geword het En sy daar in Bethlehem en een stal het sy geboorte geskenk Aan Jesus en Jesus het hom groot gemaakt, soos wat 'n mens 'n doodgewone baba groot maak, so op 'n manier En dan bly ons nog by ons vraag, né? Ek moet jou eers 'n bietjie laat dink, soos wat ek dit baie keer met studenten doen. Jy gee nie maar sommer net vir iemand al die inligting sonder dat iemand nou nie ook 'n bietjie daar oor het nie, al dank jy nie daar oor bykie, hoop jy dank een bykie voordat ek nou hier vir jou gaan lees, skrif gedeelt en dit aan jou probeer verduidelik en verklaar maar voordat ek dit nou doen en jy so bykie dink want jy is moest nou lekker rustig, nee om een bykie te dink, nee, dink so bykie daar oor, terwijl jy luister na Jan de wet wat hier vir ons syng genade onbeskryflik groot genade onbeskryflik groot Wanneer poуд! Mad is ingeskakeld by net radio SA, luister na dokter Tini Eilos wat uitsaai hiervan uit Airene, stad van Vrede in Pretoria, hier in Suid-Afrika Ons het die vraag gevra hoekom Jezus nie sonde gehad het nie hoekom het hy dit nie geërf nie en ek lees somme vele hier ook want amal is daar nie ingeskakeld hier by die kletskamer nie Linda schryf vir ons daar my dankie Linda, Jezus' bloed was nie van een aardse vader nie. En dan echo Tania daar achterna, ja, mens erf jou bloed van jou pa. Nou Tania, jy moet nou vir ons ook die volgende vers, wat ek nou, nou vir jou gaan gee, vir ons daar ook plaas, as jy nie omgeen nie. En dit is 1 Timoteus 2 die eerste Timoteus die tweede hoofstuk en verse 14 en 15. En kom ons lees daar so bykie daar die drie verse wat ek nou gaan lees van die 13de vers af, maar wat nou van belang is is die 14de vers en die 15de vers. En eh uh, dit Verk so'n biekie interpretatie, het vat een biekie brein gymnastiek, om dit net uit te lewe. Kom ons lees dan van vers 13 af, 1 Timotheus 2 van vers 13 af, want Adam is eerste gemaakt daarna na Eva, dis ons waar, nee. Wat Paulus hier vir Timotheus sê, dat Adam is eerste gemaakt, ons weet het ons daarvan uit die skepingsverhaal in Genesis 1 vers 27, Adam is eerste gemaakt daarna Eva, want Eva is uit ribbebeen van Adam gemaakt. Adam is aan die slaap gemaakt, dat is operatie op hem uitgevoer, is jy operasie operatie uitvoer moet jy mens aan die slaap maak, narkose geef, dat jy nou nie al die pijn en goed voel nie, en die skok daarvan en so meer. En dan die 14de vers en Adam is nie verlei nie. Maar die vrou het haar laat verlei en het aan oortreding gekom. So volgens Paulus se verduideliking hier aan Timoteus sê hy en Adam is nie verlei nie. maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. As ons tyd gaan heen nie, vanavond het ons nie tyd daarvoor nie, nie is naast om by nie, dan sal ons een bykie ingaan oor hierdie verleiding en wat dit eindelijk werkelijk beteken en dan uit die gevolg hiervan maak Paulus hierdie bepaalde Stelling. sy is nou dan verlei en het in die oortreding gekom dit wil sê Eva maar nou die 15e vers is een verskrikkelijke verskrikkelijke belangrike vers maar sy sal gered word dit die vrou Eva, die vrou maar sy sal gered word dier kinders te baar dan moet u daar saam met my moe stadig luister en a bykie dink en a bykie concentreer want ons moet dink en concentreer want hier staan sy sal gered word dit wil sê die vrouwelike geslag praat nie nou net hiervan een van Eva nie, maar van die vrouw in die algemeen. So die vrouw sal gered word dier kinders te baar. Nou moet u fijn daar oor nadink, want as ek studenten systematische theologie moet leer, dan is een van die vakke in die systematische theologie is soteriologie, ek hoop jy, jy maak dalk aantekeninge hier oor, dis belangrike goed, my dat dat die predikante dit leer en jy nie ook nie, dat hy nou hierdie soort van woorde gebruik, dalk van die kansel af en praat van die soteriologie, en vir jou is dit net een term, amper soos wanneer jy nou by jou prokureer sit, in sy kantoor en daar met hom praat en hy gebruik nou Latijnse uitdrukkings en hy sê dalk vir jou, hierdie saak is ultra viruis en jy weet nie wat dit beteken nie, want dit is Latijn. Dan sit jy nou maar net en eindelijk maak het nou nie sin nie, want jy weet nie eindelijk wat hy sê nie. en jy praat nog een keer verder, en hy sê, maar daar moet een raadsie daarvoor wees, en jy weet nie wat dit is, want dit is ook al een tuintse term, en later sê vir jy moet dan nie oor praat, want hierdie hele ding is subjudiekei, nou goed, die weet dan, uh, word dinge vir een mens, een bykie moeilik om te hanteer, en dis wat my afgesit het, in my theologische studies, is omdat daar Grieks en Hebraaus, in die heel in die, Argumente van die theologie opgeneem word en as jy nie die taal goed ken nie baie goed ken nie dan moet jy dood gewoon net die goed aanvaar wat iemand dan sê hy haal daar vir jou tekst aan en hy Griekse tekst en hy Hebrauwse tekst en wat moet jy dan nou sê jy kan eindelijk maar niks sê en jy sê maar net daar toe besluit ek, nee, ek kan nie dit doen nie, my brein werk nie so nie, ek moet weet wat hierdie mense sê, en vir daar die rede die Heere vir my gehelp, al my dere opgemaak vir my, dat ek van reg van die begin af dwars dier tot in my dokterale proefskrif in Grieks en Hebraus gedoen het. Want ek wil weet wat daar staan. Ek wil nie hoor by iemand wat daar staan nie, ek wil het selfs sien, wil selfs dit gaan onderzoek, En wat een wonderlijke voorrecht om dit te kan doen. So, een van die vakke dan, Soteriologie, kom van die Griekse woord af, wat ons nou in een sekere sin een bykie ken, omdat jy Soteriologie is, Jezus is die soeter hy is die Verlosser, So dit is die verlossingsleer, hoe word een mens gered? Hoe word een mens gered? So as jy dit nou aan iemand verduidelik, net soos wat het opgeteken staan in die breers, die seste hoofdstuk, oor die fondament wat moet word en die verkondiging van Christus, dan sê hy dan alles begin by bekering. En dan noem hy al die verskillende stappen daarop, dit is hoe een mens gered word. En een mens moet het mos vraag, jy moet dit vir jouself vraag, jy kan het maar vir jou predikant vraag, vir wie ook al, maar jy moet hierdie vraag vraag, hoe word die mens gered? Want dit is mos die, die belangrijkste vraag, wie ooit in jou leven kan vraag. Nou het ons dan een reddingsplan vir een vrou en een reddingsplan vir een man, dat hy op ander manier gered gaan word, is een vrou. Want dit is diezelfde woord wat hier gebruik word. Maar kom wat ek het nou mooi vir jou probeer verduidelik Maar sy sal gered word door kinders te baar Die vrou Kijk nou wat gebeur Toe die vrou gesondig het Daar in die begin in Genesis Het die Heere vir haar een straf opgele En gesê dat sy in pijn en leiding sal sy kindersbaar dis die straf maar mense nou moet die mooie sitte en dink as iemand een straf ondergaan het kom sê nou maar iemand het een moord gepleeg of iemand het iets gesteel of wat dan nou ook al en hy nou voor die hof verskyn en die hof het nou een bepaalde straf opgeleg en sê nou maar die straf vir 6 maan gevangeniskap en die persoon gaan sit nou daar in die gevangenis en hy dien sy 6 maanden uit en as hy dit nou klaar uitgedoen het dan is hy mos onskuldig nou verder nie waar nie, want hy het mos die straf dan uitgedien. maak het bykie sin vir jou dat die vrou sal gered word door kinders te baar wil sy in die baaringsproces in die baringsproces word die sonde nie oorgedra van die moederse kant af op die baba nie want sy het dan nou klaar die straf geneem maar nou het dus nog altyd met die probleem van die pa. Want al twee die selikies het nou in een gesmeld en die oorgeerfde genis is daar verdeel. En nou by die een deel van die vrouwse kant af gaan dit nou nie oorgedra word nie, want in die baringsproces word sy gereed van hierdie oortreding. Maar nie die man nie hy behaarm ons nou nie, dat is ook nie sy straf nie. So, nou weet ons, ons weet, dis ons weet dit en ons gloed het, en hoe dis ook om ons dit met alles moet, moet verdedig tot die dood toe, omdat die kerke bezig is om van hierdie leerstelling af te wijk. Namelijk dat Jezus gebore is uit die maagd Maria, Daar was nie een fysische pa betrokken nie. En mense die duivel is besig om hierdie hele leerstelling te ondergrawe, hoor, soos dat hy alles ondergrawe. Om mense te laat afwijk van hierdie oortuiging, en daarom sê ek altyd vir jou, jy, het is ons belangrijk om jou geloof te beleid, in een van die mooi kostbare geloofsbeleidings, die apostoliese geloofsbeleidings, waar ons nog kan belei, dat hy gebore is uit die maagd Maria. En hy sien hoe belangrijk dit is. So die sondige geneigtheid kom dan van die paase kant af, oorgeerf. En omdat Jezus nie een fysische pa gehad het, en in die geboorteproces is die sonde nie oorgedra van die moederse kant af nie, want die baringsnood het het weggeneem en het Jezus geen sonde gehad. En hy wel een mens was. En ek sal nog, as ek die tyd het, ergens Iversie by my op een rak, dink ek sien die boek, maar kan nou nie naam toe stap heen, is hier iemand wat navorsing gedoen het, daar in Jerusalem, en dat hy die bloed wat op die verbondsarkse deksel gedrip het, van die kruis af, en ek sal die goeie aan jou verduidelik hoe hy dit sien, en wat aan hom openbaar is, en die bloed wat hy weggesteed het vir toetsen, dat die van die laboratoriums op hom gesê het, ja, dit is waar bloed, echte bloed, maar dit bevat nie die, gene wat daar by een mens, mens is wanneer daar een pa betrokke is een fysische pa nie maar dat sal ek aan jou verduidelik ek wil nie eindelijk daarmee begin het nie omdat dit uh, nou nie die bybel is nie ek wil dit vir jy van uit die skrif en ek hoop jy gaan nou daar die skrifgedeelte onthou 1 te moote is hoofstuk 2 verse 15 sy sal gered word Dier kinders te baar Maar dan is daar ook een voorwaarde nog Daan gekoppeld As hulle bly in geloof en liefde En heiligmaking Met ingetoonheid Dit moet aan die kind oorgedra word Daar goed moet van Moeders knie af oorgedra word Dat hulle sal bly in geloof En liefde En heiligmaking Met ingetoonheid En dit is die verskrikkelike verantwoordelikheid wat ouders op hulle, op hulle skouwers neem, met kinders wat hulle aan die Heere toe waai om te sê dat ons hierdie kind so sal groot maak, soos dit hier staan, dat hierdie kind sal bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid, want waar gaan die kind dit nou anders leer as by die moeder, vooral dan by die moeder en dan ook by die vader nou ek sien die kletskamer is een bykie stil, want miskien het daar al gaan slaap, ons weet hulle is so 2 ure voor ons so as dit hier by ons 8 ure is, dan sit by al 10 uur uh, sy en Linda so ek, ek sal nie seker of hulle dat ek nou nog baie diep dink nie maar as jy diep dink, dan sit ook alles recht en goed en sal ons hier die feite ook in die toekomst kan gebruik. Jy sien hoe werk bybelstudie, as die mens sommige van die bybelstudie mis, dan is daar sekere fondaties weg, en dan is dit maar een swak constructie, as die mens gedeeltes van die fondasie nou nie het nie, en jy bou maar nou daar op voort, So hier van my kant af hoop ek dat dit jou daarom een bykie gehelp het om daar die vraag dan te beantwoord en gaan ek jou nou groet hier van uit Ayrinia, Pretoria, Suid-Afrika mag jy een wonderlijke aandrus ondervind mag die die liefde en die genaar en die barmhartigheid van die Heere ervaar in jou lewe en dat ons saam sal groei in die geest, en ons geestelike lewe, soos wat ons die tyd hier uitkoop, en die Heerse sêdinge is met jou, ek is net so lief vir jou, soos wat die Heer vir jou lief is, maar vanuit een mens, ek is nie God nie, ek is net een doodgewone mens, en met al die gebreke wat daarmee gepaard gaan, maar nogtans gee ek vir ons lief vir jou, en ek sê, shalom,